نحن محمد ونستعين ونستخبر ونوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سياة من يهده الله فلاه دلا له ومن يهد فلاه أعالي له وأشخد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشخد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان الله يوم الدين لنبعه فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم so šer al umur tafa ta wa kull muhtafa bil sa jednim novim poglavljem a to su šartovi valjanosti namaza koji ima 4 5 pa ćemo podijeliti u neka dva tri predavanja vidimo kako stignemo za malo pomoći a unutar ni imamo određenih mesela koji se tiču namaza računa namaza Jedan od tih šartova smo već obradili, a to je e, namasko vrijeme, znanje o nastupanju namaskog vremena. Znači to je prvi šart valjanosti namaza, odnosno prvi šart da se klanja namazu njegovu namasko vremeni. I prije toga smo govorili o, o ezanu i kametu, pa je tu bilo govorilo o tome, da je tu u stvari riječ o namaskog vremeni, prije toga smo o namaskim vremenima. Tako da, oko ovog šarta nemam ništa posebno da govorim, već sam govorio o tome. Ispomenuli smo dokaze koji kazuju da je, je namazko vrijeme šart valjavnosti namaza, odnosno da ga nije dozvoljeno klanjati ni prije namazko vremena, ni poslije namazko vremena, uz uh, uzoni poznate uh, izuzetke, odnosno opravdanje kada je dozvoljeno kanjati uh, ili propisano kanjati namaz van njegov namazko vremena, o čemu smo govorili. Naš, na ovo ukazuje znači da je znanje o nastupanju namatskog vremena, da je šart valjanosti namaza poznati kuranski na salate, kanatele, muhminine, kitabe, maokuta, zaista je namaz muminima vremenski strogo određena obaveza znači vremenski, to znači mora se obaviti u određeno vrijeme, propisano vrijeme a u sunetu su došli detalji, vredosno su došli detalji Kada, a, kada se koji namaz od tih propisanih karz namaza, kada je propisano da se klanja. O tome smo već govorili. Znači, Žmava učenjaka je na tome da nije dozvan klanjati namaz ni prije vremena, ni poslije namazke vremena. Ako se klanja prije namasku, namazke vremena, namaz je bat i mora se ponovo klanjati kad nastupi vrijeme. A ako se klanja poslije namazke vremena, to smo rekli ono poznato razilaženje, da je to naklanjavanje ili je naklanjavanje, E tako dalje što smo već govori o tebi. Jedino što da možemo dodati to je e, kako koja znači koja koja je to granica odnosno koji možemo biti sigurni da nastupilo na masku vrijeme. Pa sučenjace su iz Rusavca sa riječima e, i čak prednosi da je da da nima razilaženja oko toga da je čo, da je osobi muslimanu dovoljno, dovoljno to uh e, Da, kako kaže, da prevlada mišljenje kod njeg da je nastupno namasko vrijeme i da se na to oslada i da postupa potom. Znači ne ono da mora nad 100 posto da, da odvraćaju se na vrijeme, na ljude, na sredinuće i tako dalje. I tako inače šarijeta, znači skoro svi propisi se vraćaju vezani za određene stvari, vreže, vračajs se na taj naleve dozal, da prevlada mišljenje da je to to i postupaš po tome. Sljedeći šart je drugi šart uh, valjanosti. Namaza je poznati šat, a to je ta Taharat. Po Taharatom se ovdje misli na takozvana dva, uh, da bude čovjek čist od dva hadeta. Hadet. Uh, učinjanci zovu Hades Saviri i Kebir. Hades Sabir to znači da čovjek uh, ne ima abdesta, Hades Kebir a to je da je džunup. Znači mora biti čist od, uh, od uh, znači, neimanja abdesta i od, od džunuboka da bi, da bi on bio ispravan na mazapalje. A naravno tejemu kao treća stvar on, on dođe uh, znači zamjena za abdest i gusul kada a, to dvoje nije moguće da se, da se izvrši, da se uradi. <gled> Dokazi koji kazuju da je tahar, čistoća, uslo, valjanost i namaza, učinjen ja sam na, na bravim mnoštvo dokaza i kuranske ajote koji su i direktni i nisu direktni. <gled> <gled> A jaš š spomisamo da nekoliko nakora gradi rede je ov štopše oše pozan stvarno će nema zilažmeđunjacima da je šistoće uttvaljano se namaza. To su podnati ajte suri. najide je hladina dinameno, i dapunktumili da salati fakci lžuje i do preje ajta. Ouvjernici kada očeete da klanjata i da punktummen salat kada ostaite tak ne toto kada očeete da klanjate, namjeravate da klanjate, fa silu u đurakom. Oporte, operte svoje lice, one četiri stvari koje spomenute, koje su hade, kod Hanefija ruknovi, ruknovi abrsta. Znači, u tom ajetu je došlo, kada hoćete da je klanjate, znači morate imati abrsta. I što ukazuje, znači da je čistoća uvjet se namaza. Također, onaj ajet aj, aj, koji govori o, o zabrani klanjanja osobi u pripitom stanju, u pjanom stanju, jer do dinamenu. Je, da da taqrib salate وانت سكران ne približavate se namazu odnosno ne molite klanjati وانت سكران abistu pijanostanje hata ta'lamata qulu svedok ne budete znali šta go izgovarate wala junuben illa abir sabil hata taqtasu niti da junubi klanjate u stanu junubluka osim ako ste na putu Sve dok se ne okupate na uzmeti kusur. Nema potrebe da da ukazujemo na, na to kako ovaj aj ukazuje znači da je obaveza da je da je odnosno šatvaljanosti namazata harat. Takođe i da navedemo samo još dva hadisa ukratko znači da Buhari radi al-Anhu. Uh, hadis koji bilježi Buhari mu se svađala sa sahiha da je poslanik sallallahu alajhi wa sallam rekao la yakbalu Allahu salate ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda Allah je šano ne prima namaz uh, nekog od vas kaže ida ahdatha to znači kada izgubi abdest kada nema abdesta hatta yatawadda svedok ne uzme abdest takođe Abdullah ibn Umar radijallahu anhu uh, se prenta poslanik sallallahu alajhi wa sallam rekao la yakbalu Allahu salate salaten bighayr tahura Allahu shaa'anuhu ne priima namaz bez tahura bez čistoči narod počesto učimo sve da misli samo na, na znači ili ili gusul ili abdes ili ako menjate je ova, ova dva hadisa oni znači direktno ukazuju da je da je taharet čistoća šart valnosti namaza znači, kako direktno ukazuju Zato što znači definicija šarta šta je šta znači šart uvjet nečemu u šerijatu kaže ma, ma jelzemu jelzemun min min ademe adem kaže ako nema šart ni ispunjen šart onda ono što se što se uslovilo njime kao da ne postoji kao da ni urađeno to je definicija I još dopunjava jel a kaže hola jelzemun vudih i vođud, vudvad adam kaže ako postoji taj taj šart To, to zašto uslovnije taj šart, to ne znači da je izvršen, da nije izvršen, da postoji da ne postoji. Znači ako to uzeli za, za taharet, znači ako nema taharet, tj. sluči nema čovjek abdest ili nije uzeo gusul, ne imamo ni namaza. A postanje, namaz, postanje da čovjek ima abdest ili ima gusul, to ne znači da ima namaz. To se mislim potom definicijom šarta u, u, kod islamskih pravnika. Uh, znači ovdje imamo izuzetke po pitanju ovog, odmah da da vedemo te izuzetke po pitanju Taharata uh, izuzetke su izuzetci su uh, nađe, uh, malo prisa počne govoriti znači kako hadisu kazuju da je to šart valjanost kaže La Jakbelullah u oba hadisa to čini Allah Žešanu neće primiti namaz Allah Žešanu neće primiti namaz neće primiti znači dok se neupotpuni ta čistoća da znači, se ne izvrši taj šart ne primanje znači da nije valja. I to ukazuje znači direktno da da bez posta, znači bez tele gusula namaz nije valja. Jo kako toga nema dileme, jer mi samo govorimo ovdje jel ovaj, da znamo šerijske argumente na o tome koji ukazuju na to. Izuzetaks ovome su uh, oni one osobe koji imaju šerijsko opravdanje da bez i sa izgubljenade sa ili bez gusula da mogu uklanjati. kao što je sahibul uzur sahibul uzur to, to je osoba koja koju ne nepre, koja neprestano nekontrolisano ima ima nešto sa će ime se kva, bez, bez njegove volje kvari abdest poput jel nekontrolsanog izlaska mokraći ili nekontrolsanog izlaska vjetra ili nečeg drugog što kvari abdesta. Tema je, se znači za sebe da pričamo o sahibu uzredu, to biće znači, vremeni šala kada tema vezano za to. Znači, to je jedna, jedna od osoba koja ima opravdanje da bez, znači, iako je taj vid uh, kvarenja abdesta ili gusula uh, uh, znači kvari taharet, uh, nju je dozvoljeno da klanja i valjajno namaz. To je izuzetak e takođe osoba znači u učinjaci dodaju o, o, o, o, žena ustajnu istihaze takođe i njoj namaz namaz valja da klanja jer ona ustanu istihaze zbog nekontrolisanog izlaska krvi znači stalno joj se kvari na taj način abdest međutim to su izuzeci znači sahibu uzor i i e, žena ustajnu istihaze e, su izuzeci i to se može dodati još e, za osobu koja ako nem da, da, da bude u nekoj sredina nekom mjestu, poput zatvora da bude zatvorena i da nije, da nema ni vode ni ti je moguće da dođe do nečeg prirodnog da svejedno bilo zemlja prašena i nečeg prirodnog za čime može uzeti jemu znači nema sa čime da uzme ni vrstu čistoće. Ni abdes, ni gusul, znači ni tajemnu čak ne može uzeti. Ako zapravo sam da je, da je uprost zatvorena u zatvoru, je Ili nešto slično, pa ne može uzeti ni tajemnu. U tom slučaju znači, spada sa njih obaveza e, da, uzme, da ispuni ovaj šak čistoće i klanja u stanju nakon kako jeste. Znači bez, bez čistoće, ali to su izuzice, normalno. to su nužne situacije essa dodena dolazi ovaj ono poznato što smo mi učili lihalima a to je kad kažemo da je čistoća ja čistoća kod nas bila na tijela odjeće i mjesta gdje se klanja što znači ono standardno što mi naučimo i i, onaj, i kao znamo da je to da sto uslovi valjano se na znači tijela odjeće i mjesta gdje se klanja pa su učenjaci o ja tome govorili izvodi svaku to na selu posebno spomenuli dokaze, zaista, znači ukazuju dokaze negdje direktno, negdje indirektno da za da bi čovjek klanjao namaz, da moramo biti i tijelo čisto od nečistoće a mi smo od nečistoće pojašnjavali jedno, jedno poslovno ili do predavanja smo pričali šta su, sasvim šta je i to je vrlo bitno da čovjek, znači šta, je, šta se tetirao šta je rije to nečisto da ga ne bi vunilo to da negdje klanja gdje je zemlja, gdje je prašina gdje je čak da klanja vezano za štalu gdje su hajvan, poput ovaca i, i krava, mimo deva, doće na to pitanje. Znači, musliman mora sa time raštititi znači, šta je čisto, šta je nečisto i na kojih mjestima, i, odnosno, šta, koja je to nečistoća koja može utjecati na njegovo tijelo, odjeću i mjestu. Što se tiče tijela, činjenost dokazuju sa koreanskim manjkulati jabeke kao tahir, u svojim autorim modesir, i svoju odjeću ti očistimo. To je u, meka, u Mekanskom periodu, a sad njih dokazuje propisanost, pranja. A, o, o, ovdje je odjeća, mi govorimo o, o, o tijelu. Kaže, ako je obojeza za opere odjeća, mi baba da preče da bude obojeza se, da, da, da, da bude čisto tijelo od nečistoće. Također to dokazio sa, sa hadisom. Mnoštva hadisa koji su došli, u kojima je propisano da, Da musliman e, nakon vršenja male ili velike nužde treba da se očisti. Treba da opere nečistoč e, sa dva ta mjesta. E, što ukazuje da je obaveza da tijelo bude čisto. Da ni obaveza da tijelo bude čisto, znači ne bi bilo obaveza mora čovjek oprat znači. Da i da da stonile ne, neđase ne da čistoči sa tog dijela tijela. Takođe hadis u kojem je došlo e, da, da je e, prilikom izlaska mezija da je u hadisu je došlo pred osnovu hadisu da, da je obavezao oprati puni organ također u hadisu kojim je došlo uh, hadisu Motefa Kali da je poslanik sa vlasnik prolazio pored ona, ona dva kabora pa je rekla ova dvojica se kažnjavaju što se kažnjavaju, jedan od njih se nije uh, nije se uh, čuvao prilikom mokrenja da ga ne upršite mokraća ili nije se čistio u drugom tumačenju, nije se čistio od mokraća, mokraća. što znači Uh, riječ je o ostajanju tragova, mokraće na til ili na odjeće svijetaju. Što se tiče znači, odjeće, također znači, ovaj isti jajec se možemo potrebiti kao dokaz ili uh, hadisu kojim je došlo ovaj, za ženu koja je u stanju hajzat kako treba da opere kada, kada je sahabika pitala poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa on rekao Tehutuhu thuma taqrusuhu bin maa thuma tenhutuhu thuma tu salli fihi kaže Da, da znači tragove krvi od Hajza da da očisti, da opere sa vodom, pa da otkloni znači ono, onu nečistoć što ima, a zatim da klanja u toj odići. Uglavno poim tutor da je hadisu je osoba treba oprati. Oprat kada se odgovori znači da odjeća treba biti čista od nečistoći. Također onda je hadis kojim spominjemo da priposli a to je uh, ovaj hadis kada je posanih sallallahu alaihi wasallam klanjao namaz kao ima a za njima shavi, pa mu je došao od Džibrilu da jeste ga u namazu da ima na, na svojim papućama tragovane čistoće. Pa je on u toku namaza skinuo te papuće. A za njim se to uradio i stoja Što ukazuje, znači, da nije potrebno da bude ono u čemu se klanja ne, čisto, ne bi to uradio poslanic, ali niti bi ga Džibril upozorio na to. Što se tiče čistoće i mjesta, što mjesta, Učenjav zakazio s onim ajetom u surbe koje govori Ibrahima a.s. Ibrahima a Ismaila an tahira bejtija li ta i fine wa l'aake fine I mi smo Ibrahima Ismaila an tahira da očisti moju kuć. Misli se znači haram oko Kabe. Također, direktni dokaz po ovom pitanju, jer uvijek, ovo se tiče Ibrahima, direktni dokaz je onaj hadis na Tefakalegi u kojom je došlo da onaj Beduin, što je mokri u mešćidu, pristuva poslanika San Salemi Aschaba, pa kada je pa, najduži hadis, uglavnom u tom Hadisu je došao na kraju Hadisa, da je poslanik San Salemi Aschaba naredio Aschaba, da donesu kantu vode i da prosku na mjestu gdje je on mokri, unutar mešćida. Prije mešćidu nisi imali, imali tepiha. Sve ovi argumenti ukazuju na tu, znači na propisanost na propisanost toga da budu, da bude reči, tijelo, odjeća i mjesto gdje ćemo klanjati, budu čisti. E sad, učenjaci razilazuju po pitanju toga jel ovo troje, znači čistoća, e, tijela, odjeća i mjesto gdje je to šart valjanosti namaza ili je to važik samo. Ako je šart valjanosti, znači ako čovjek klanja u tome nešto toga troga, bude prljavo, Namaz mu je batil. Ako je samo važiv, namazmo mu je ispravljena, a ima grija ako je to namjerno radio. Ako je nenamjerno, ne ima grija i namazmo je valjano. Uglavnom, po ovom pitanju, sve četiri meziba ili džumhur učenjaka, većina učenjaka ovog umeta je na stavu, da ovi argumenti za ove sve tri stvari ukazuju da je na čistoća tijela, odjeće i mjesta, da je to šart valjanosti namaza. Poslije četiri mezerba e, i većina znači učenjaka je na tom stavu. S druge strane imamo manju skupinu učenjaka, pogotovo je tom stavu e, nageo i preferirio ga poznati e, učenjak u, u zadnji vrijeme što živaše u Kani, jemenski učenjak, a to je da je to samo vađb. Kad kažem samo vađb, to znači nije bitno, nego vađb je čovjek ako bi klanjao da mu jedno od tog bude nečisto, svejedno namjer ili ne namjer, namaz mi spravo, ali ima grih. Ne namjeru, nema ne ima griha, ali namjer ili ima grih. Razilaz je iz oko toga, kako ovi argumente, da li ovi argumente ukazuju da je, da je batil namazak se klanja u nečistom stanju? Ovo je tri stvari ili ne. Pa Džunvor kaže da zabrana klanjanja hadisma pa i, i argumentima koje smo pomenuli, Nači zabrana, klanjanja da bude tijelo ili odjećaj ili mjesto prlja ukazuju da je, da, je, da je obavljen namaz u takvom stanju da je fasil, da je vađen, neispraven. A to što ukazuju kada je to šart. Učenjaci koji kaže, između ostale šarokani, koji kaže da, da to ne ukazuje da je to šart valjanosti, oni kažu, ukazuju da je vađen. A ne ukazuju, znači nije došlo jednom od tih argumenta, da se ne gira valjanost na mazak sa takvom stanju obavio. E, ala za najbolje, ovaj stav, ovaj drugi, na kojem nije Đunguru Čenjaka, da to nije šart valjanosti, je bliže ispravno. Šta je dokaze bliže ispravno? E, dokaz je, čovjek se naravno treba paziti, ali, I da, na, ne, ne namjer, da namjerno ne neklanja ne, ne namjer, ne a da mu bude nečito jedno od tog troga. Međutim, ovaj, imamo hadis koji može se reći jer donijek li u prilog ovom stavu znači mu nije džumur. a to je hadis e, znači, u kojim je došlo malo prije smo ga spominjali. hadis koji je vodostajan da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam <clears throat> spominjali smo taj hadis kad smo govorili o kako se, se čisti nečista mjesta i tako znači hadis u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao ka imam ashabima Pa moj pa je u toku namaza skinuo svoje papuče. Pa su za njim to slijedili ga to imam ashab, pa kad završio namaz, reko što šta, što je skino papuče, pa vidnis mu nazitiske papuče. Pa kaže meni je došao džibrilova vjesem mu da imam da imam nečistoćina papučama. Da je narodova had je hadis govori jedno i drugo, meseo spominjemo na poslije ovak, da je šart je šarpt bačalnosti namaza Da je šart vađljanosti namaza da osoba kada klanja ne smije biti na, ni, ni na tijelu ni na odjeći e, ni na mjestu da bude nečistočeg se klanja. znači da je to šart vađljanosti e, onda znači poslanik sallallahu ne bi ne bi nastavio namaz nego ponovio namaz prekinuo bi namaz došao džibril da upozori i prekinu namaz skinuo bi papuče pa bi od početka tva Ta stvar da je on nastavio klanjati namaz, to ukazuje da ono što je klanjao sa ne nečiji su stanovi da je, je valjan namaz. Taj dio. i to nije znači, izgovor, niti to nije izgovor dovoljno da kažem pa dobro, ovaj ni namjerno. Ee namjerno ne namjerno kad je nešto šart na ne ne ne mijenja stvar. Kako da ne mijenja? Pa zato znači ako bi osoba klanjala namaz bez avdsta I posle posle namaza se sjeti da ne da je klanjao bez namaza. Jel treba ponov namaz gleda ponov namaz. Mora ponov namaz. Ima veze što znači nije namjerno klanjao bez namaza. Ne namaz zaboravi. Zašto zašto od mora ponov? Zato što je abdes šart valja nus namaza. Čistoća. Na znači, čemu u ovom slučaju da je šart valja nus i to da ne smiješ na telu tvoj, na tvojoj odjeći, na mjestu klanja da, da bude nečisto, ne koristi to što ti nisi znao. Znači, tako da argumentiranje sa ovim dokazom ove meselije, znači, zaista ovaj, jer nema, nema nekog trijeknog dokaza kojim te sviđa potpuno pita je šart nije šart, složitvo da je da je važiv, složitvo učenjanca, da je važiv da bude čisto, ali da li je šart valjanosti, oko toga, znači, govorimo, tu je spor. Ne znam koliko možete razumjeti, uglavnom tako je. E, nakon ovog glazi još e, druga mesela, drugo pitanje, a to je osoba koja klanja namaz, sa nečistoćom nasled. Međutim, ona ne zna da je, da je nečisto. Ili njeno tijelo, ili odjeća, nije se doklanja. Ne zna da je nečisto, nego tek nakon što završi namaz, vidi, sazna i bude obavješen da je nečisto. Šta u takvom stanju da morati? Po tom pitanju, imaju tri stava. Jedni kažu, Uh, naravno ovdje uglavnom uh, uh, sve ovo razilaženje se vraća na ovo džumlu koji kažu da je ovo šarh valjanosti da bude čisto. Uh, tijelo odjeća i mjesto klanjamo je šarh Pa jedna skupina učenjaka kaže ako tako klanja, iz neznanja klanja da mu je odjeća ili mjesto gdje klanja nečisti. Pa nakon toga saznamo. Prve iz stavu učenjaka kažu da mu je namaz bat. obavezno da ga ponovi, a to je obaveza da ga ponovi, kaže, ako znadne, ako sazna da mu je bilo nešto u toku namazskog vremena, ako još uvijek taj namazsko vrijeme, kaže, ako istekne namazsko vrijeme to što je klanjao, nije obavezan ponovi. Na no, ovom ima Malik i Arabija i uh, Hasan Adbas. Drugi savčenjaka, kaže, namaz mu je batil i obavezan je da ga ponovi. Svejedno, kaže, E, isekmananasko vrijeme to je bila istek. Na ovom je druga skupina učenjaka, a to imam imam šafijski mezheb, šafija i rivajet od imama Ahmeda. A onda imamo treće mislio učenjaka, kažu namaz mu je ako klanja takom stranica, namazi namaz valja, ispravno. I ne treba ga ponoviti uopšte tu većina učenjaka u ovom hematatom stav. Pređe se to od od ashaba, je od Tabina, a ibn Mujahida i on ostali učenjake, Bosevraj Shakaša, Ibn Khayyawza i tako dalje, Imam Ahmeda i Ibn Munzir i tako dalje. Sačimanto dokazuju, dokazuju recimo sa Kuranske ajete Rabana la'tu ahidna inna sinana wa gospod naš najmoj da da nam uzimaš za grih ono što zaborav uradimo i greškom uradimo. A kaže ovde urađeno ovdje je urađeno greškom znači i zaborava nije namirno uglavnom a znači došlo je do samom hadisu da je Allah Žešanu da, da je Allah Žešanu hadiskuciju došlo da je rekla kad fealtu, da je Allah Žešanu znači ne uzima od nas za grijeh ono što i zaborava uradimo i greškom a to imamo potvrženju i u drugom hadisu koji je opšte prihaćen kod, kod učenjaka da se u greške i zaborava osoba nema grija A onda dokazuje us onim hadisom koji smo mi malo prispomenuo, a to je da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao znači e, klanjao namaz u papučama koje su bile e, nečiste, pa džibril dobiviso toku namaza, pa je on skinuo u toku namaza i nastavio dalje namaz. E pa kažeo jel ovaj hadis presijeca po ovom? Pitalju. I to je to je tačno. Ovaj hadis presijeca po ovom pitanju, znači da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je bio neispravan namaz što je klanjao u, o, sa nečistim papučama, znači on bi morao prekinuti namaz početi od početka, a ne da ga nastavi sa Oni je skinuo papuće, a to ukazuje da je obaveza. Kad čovjek sazna u toku, u toku namaza, klanja i vidi na sebi nečistoću. Jer sjeti se da ima nečistoću, da u toku namaza obavezan odklon tu nečistoću. Ako je nemožno gačio odklon, osim da prekini namaza, onda mora prekini namaza. To je kad zna, kad sazna. Znači. A ako ima dio odjeće nečist, sjeti se da mu je dio odjeće, recimo dio dijete je bilo pomokrilo se, bilo mu odjeća mokra, sjeti se da je to od mokraće, znači skinije tu odjeću i na sebi da znači da razni primjeri mogu biti u praci. Uh e, uglavnom znači po ovom pitanju, znači ispravan stav ovaj treći da je namaz e, ispravan i da ga ne treba ponoviti. <hih> Nakon ovoga dolazi na mesela veza znači za za mjesto čistočno mjesta, a to je poznato tita znači e, mjesta na kojima je zabranjeno klanjati namaze. Osnova je da je propisano klanjati, dozvoljeno klanjati namazer na čita voj zemlje. Kada kažem zemlje, znači na sve što postoji dozvoljeno klanjati na njemu, osnova da, da se, sve, sve što postoji dozvoljeno klanjati namaz u njemu ili na njemu svijedno. Svaki dio zemlje. Ja, zemljanske kugle. Na osnovu riječi poznatio ne, hadizmu, tefepa, legiju, rivati, bohari, muslimama, razivim riječima rečeno, a to je da je, kada je rekao poslani istana, da moj dato, pet stvari koje nije dati u drugim narodima. Fud diltu ar lan bia visiti, ili u rivajetu šest stvari. U nekim rivajetama dodato još sedmi, osmi itd. Uglavnom, od tih pet šest stvari, jedno je kad džu ilet ardu po vo u mešćita. Učinjena mi je zemlja čistom i mešćidom. Čistom znači da možemo tejemu muzeju, a mešćidom da možemo klanjati. Gdje god se nađemo, na meraju, na, na pločniku, na betonu, na krov, kuće, na njihvi, bilo gdje, znači osnova je de, bilo gdje da klanjamo da je da je dozvoljeno klanjati na tom mjestu. Osim ovaj izuzetak, naravno imamo izuzetak, ovdje je da bude čisto u tom mjestu. Od neđasjeta, nečistoće koje se će lijetno tretirati da su nečistoće. E, od ove osnove imamo izuzetke. Izuzetci su otprilike neka tri ili četiri mjesta na kojima nije dozvoljeno klanjati namaz. <hums> Prvo ti mjesta su takozvani mebarikul i bil ili nuha. A to je mjesta gdje borave deve. To za nas nije interesantno pošto kod nas nema deva. onako samo da znamo. Nije se baš gdje borave deve. Naći gdje prebivaju kao dođe kao neka vrsta njihovih torova i štala od deva. Ili ako je na otvorenom mjestu, znači tor ili ako je štala, znači to je da bude i to štala jer je došlo u hadisu koji bilježi muslim u svom sahiju, znači hadisu od Džabr ibn Semmure radi Allahanhu, da je neki čovjek pitao poslanika, zana, kaže u salifi ima rabidil maneb. kaže hoćuli klanjati u torovima ovaca? Kaže da, što znači da je zvoljeno klanjati u torovima ovaca gdje budu ovce. A što šta, šta znači u torovima ovaca? Znači na tim mjestima su znači, ovce i mokrile, i možeš potrebiti da klanjaš na, na, na, na izmetu njevu. Teško je to izvječno. <gled> kažu u nastupnju, u salif ime barhe libil, kaže, oču klanja ti u torom ili deva, ale la, kaže, ne. <gled> pa iz ovog su znači, učenjaca ključili da ovo je jedno od mjesta gdje nije dozvoljeno plaňati na u torovima ili mjesima gdje bivaj prebivaj boravi deve. Razoktom se posebno podoba što što baš što ne može podjeva, može kod, kod krava, kod ovaca ili konja ako deva ne može. I zita će dovezati, znači štale torovi deva. Nekoj učans kaže to da je razoktom ono što došao hadis spomenuto. Hadis bilježi bude Audig bilježi Ahmed u kojem došla latu sadlu fi mabarik libil fa inha mina shiyaati. Kaže, ne mojete klanjati u torovima deva, deva kaže, jer su one od šeitana. Odnosno, u njima borave šeitan. Mjesta gdje se sakupljaju šeitan. Pa, i to, i to me još doka, kaže, to me ide u priliji ono kada su, spomenuli smo taj hadis, kada je poslannik, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, bio zadužen Bilal da ih probudi, pa ih nije probudio sabah namaz, pa su ustali, sunce ih probudilo, i kada su ustali, trebali samo da naklanjaju sabah namaz. Pa je poslanik s.a.v. rekao njima, jel, hajme, uzmite povodce svoji jahalica, konja ali deva, magaraca, i pa se pomijeli promijeli mjesu pa stranjali na drugo mjesto, naklanjali su sabah namaz za na drugom mjesto. Pa je rekao talike mekanu hadara na fiji šeitan. To je mjesto gdje, nam, gdje, je doš, gdje je sa nama tu boravio šeitan. Pa je učinio trudu da su prespavali na to mislije. Pa da promijenio to mjesto. Znači gdje ima šeitan, gdje ima i boravi šeitan i tu ne treba čovjek da klanja. Na, ovo govje kao prilog tome šta, šta je mudrost, šta je, šta je skriveni razlog, skriven jer ga nije pojašnjenači. Osim u Hadisu da to mjesto je šeitana iman je još i ne nebitno, bitno da je došlo u Hadisu da tu ne treba klanjati goto. Drugi a, drugo mjesto ne treba klanjati mezari. kak, a to je makbara, a to su mezare. Mezari ili groblje, greblja kako kaže je kako došlo u Hadisu koji bijeg od Tirmizi u kojem ovo da bude Abu da poslanicu sallallahu alejhi ve sellem al-ardu kulaha masjid illa al-maqbara wal hammam. Kaže, zemlja je sva meščit, osim uh, mezarja i kupatila. Znači, odmah imamo Tomasku ono treće mjesto. Mm. Kupatila. Tu sta tri mjesta koje su došlo. Uvjerdosni šredenski, to je smo. Imamo slabih hadisu kojima spomenuti određene druge stvari, ne potrebno spomenuti pošto slabi hadis.. Uh, ovaj hadis ukazuje hadis je, ukazuje, znači da da mezarije, mezarloci, e, groblja, greblja znači nije dozvoljeno na njima klanjati. Spominjuo izuzetak. Takođe imam hadis koji kaže džebususa i la tadisli su alal kubur wa la tusallu Ne možete sjediti na kaburojima, niti klanjati prema njima. Čovjek ne može klanjati prema njima, osim da odi na, na mezar, luk na mezari, da bi klanjio prema njima. I obično, obično mezari, mezarovi, kaburovi budu u mezari. Ili hadisa diše radi Allah, Allah od Jahude, od Nasara i teha, doku buram jaj mesač. Hadis smo tefakon ali, kaže, prokleo, kaže, poslani sad na, na samrti, kaže, pro, a, Allah je prokleo židove i kršćane, jer su uzeli a, kaburove svojih vjerovjesnika, za mešćine, znači, od, od, od, kako da su u napravili su mešćine, mjesta, gdje se obolje badu, gdje se klanja. Ili molitva čini, kako znaš. Razlog tome što što nije, ako nekako, dobro šta razlog, što, što da se ne klanja na, na mezar? Razlog tome, naravno, ona koji je izučavao i učio akidu i, i znao Belaj koji je došao sa tijih strani, razlog tome je, kako kada kažu ću, znači, da bi se zatvorili putevi Uh, koji, uh, koji vode u učinjenje harama. Koji je ovdje haram, se može raditi znači, širk. Zatvaranje putenja, činjenje širka. Koji širk znači ibadet od obor. Da se čini ibadet kaborovima od onima koji su kaborovima. Ili drugi razob, tešebuh bil kufar, da se ne oponaša kafir, kako što došlo od haditha iši, znači, jer, jer to, to je praksa kršćane židova. Da ne oponašamo kafir. A ovo se već zreslo kod nas. Znači. Kaburova imamo, Torbeta imamo, grade se pravi se, ko a, a onda imamo da, da, da ne samo da se opuna naše nego smo ih i pretekli. Pretekli znači i, postala je to već umjetnost, odnosno mana, već što liječimaju. Izuzetakov, ne? Izuzetakov naklanjanja, klanjanja, na, na zabranjeni klanjanje na, na, na mezarima. Izvjetak tome je klanjanje dženazi. Ali koje je dženazi? Nije ono što mi imamo praksis od nas. Da se obično uze, znači kod, ne znam kako je to kod vas ili nije, ovaj, možda razaske od kraja, kraja da uz da se dženazu odnesu na mezari pa mu klanjaju onaj, pardon, onaj Mejta odnesu na mezari pa mu se klanja dženaza na mezari. To ima, takva praksa ima kod nas ovdje u Bosni, nego misli se ovdje zvitak i tomano što je došlo pred adizu, a to je da se klanja dženaza nakon što ukopa se neka osoba i e, nije je klanjao neko koji je poznavao, koji bliži, koji e, je želio da je klanja, nije mogao klanjati, pa onda joj klanja nakon što ona bude ukopana, dođe do tog mezara Stani kod mezara, okreni se pravcu Kibli, da bude pra, mezar u pravcu Kibli, i stani kod tog mezara i klanja dženazu na načika cetvrtka klanja dženaza sa četvrtog dvira. Dok zato je hadis, kad biš mo se susao sa hijem, kažeen Rasulullah sallallahu uh, alajhi wasallam, salla ala qabrin ba'dama dufine fakber hadi arba'. Klanjao je kaže na kaburu <coughs> nakon što je medit ukopan Mm -hmm. fekeber Alihi Arban, odnosno donio četvrtek bira prilikom kranjanja u Drugi dokaz u tom kontekstu isto imamo imamo osobu koja je čistila mešćit poslanikov sa lalanskama. Adijsko je pilić Buhari muslim sva dva sahija. Bila osoba čistila mešćit pa je preselila, umrla. I ukopali su ja da to poslanik sa lalanskama nije ba više nije znala. Pa je pitao gdje, pitao ne osobi, Ne neviđam ne tu osobu što je čistila mešće. Pa, pa su davo obavijestili, kaže, mate ja rasuladna, čak i smut efekadna li, kaže, umro ja ola u poslaniće. Kaže, efela, a ventumuni, a zašto mi nisu obavijestili? Izražoga da je I i ondje nazva. Pa su rekli, ina vukane kedavo kedava. Kaže, on je, pa spomenuli, on je bio takav, takav, takav. U následku, kadisi kaže fa haqaru še'nehu. Pa kaže, on ma ulažal si njegovo značajka. On je bilo tolko značajno, da on klaňa poslanik se lovazil. Pa im on rekao de lūni ala qabri. Pokažte mi, kde je njegov fa'ata a qabr hu feslali. Pa je otišao na njegov qabur, na mezer, znači do njegov kabura i klaňa ho kde Ovo ukazuje, Odnosno, dali ovo ukazuje na propisano sklanjanje ženaze na ovakav način, imamo brazilaženje e, kod učeniaka. Načina učeniaka džum vuručeniaka smatra na osnovi hadisa da dozvoljeno tako otičkanje na džanas. Ti ne prisliš lekom, e, ne klanjaš lekom džanazu, nekoj potom šilukal poznati od rodbine, nisi bio tu, na košto okupan odeš podeljuju njegov, do njegovog kabra i ti sam klanjaš džanazu. Dok druga skupina učeniaka na čemu su o, Ebu Hanife i Malik, znači Likijsko-Nefijski Mezeb, da to nije dozvonilo, da je to zabranilo. A ispravno, narodno, na čemu je, je džunguručenjaka. Jer a, Ebu Hanife i Malik kažu da je to bio izuzetak, da je to bilo samo spetsnično za poslanika, sadlala sam da on mogo oklaniti, da je bilo tfajde i njegovo klanja, da on njima klanja, klanja tako. Drugi učenjac kaže, ne, nemamo dokaze, on rekao, ja oklanjen, mojte vi klanjati, ni, ni ukazu, ne treba tako rad kao što on radi. Nema dokaza da je to izuzetak. U svakom slučaju, znači, hadiseva, da hadise jasno ukazuju na takav način da je uradio poslanik svema svelema, a oko njegove propisanosti, znači veća spomenulost, a uvečenjaka. Treća stvar koju smo spomenuli od njesta, sad ovdje ostavljamo ono naša dilema, šta je kod naš što se klanja? Što se klanja džena za na, na mezarijuna? Ima li to osnova? Je zabranjeno? Kako to oprava? Da ti to ne sliče? Treći, je li to od meziva, uopšte, se klanjaju dženazan na mezari? Treća stvar, treće mjesto na koje je zabrani kanate, a to je spomenuto Hadis koji je spomenuto prije da je buh mestreda, a to je hammam. Hammam je u stvari mjesto gdje se kupamo, znači ni veci, nego kupatilo. Znači kupatilo gdje se kupamo. Kod muslimana je prije uh, bila različito bilo mjesto gdje se vrši nužda, različito mjesto gdje, ovaj, gdje se kupa. Kupatlo bilo obično unutar kuće, a a mjesto gdje se vršila nužda je bila van kuće. prostoriji ili soba gdje je su, su živjeli. Dok je to danas još spojeno okvirke. Ilmo nekima kako nije spojeno, bude malo odvojeno, bude je posebno posebno veci za, za nuždu, što oljak je bude a posebno je, znači kupatlo je bude odvojeno kao nekim vratima Uglavno znači ovo je došo za hammam. I spomeno smo hadis. E, naravno onda se, onda dolazi nam kao kako kako što kažu šejh Nasim Babula još preči da bude zabranjeno da se klanja namaz gdje u WC-u. Pošto mi danas imamo svakako spojeno znači WC i kupatilo spojeno u jednom mjestu. Eh znači ni na jednom i na drugom mjestu na osnovu ovog Adisa, nije dozirveno da se klanja namasu. Kod nas, znači, pastite, riječi koje kod nas bozovoje Čenifa, to od arabske riječ Kenifa. Ili Hala, to je Hala, to je sve za arabske riječi. Ili imam diva djeva imena svoja, Merhad ili Mirhad, to je arabska riječa. Mirhad znači mjesto gdje se obavlja nužda, ne treba nadivati imena tako djeci. Uh, tu saravski riče, znači koju ukazu na mjestu gdje se obavlja nužda. <clears throat> na tim mjestima nije dozvoljeno klanjati naravno, jer je poznato na tim mjestima boravi šejtan, džin. To je znači stjecište gdje oni boravi. to je. Kao što imamo hadisov da zide nerkama, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inahadi ila hushus muhtadara. E, ova mjesta gdje se obavlja nužde, gdje ve kaže kažu ono su muhtadara, znači u njima su prisutni ko džini šejtan. Pa kada neko od vas uđe u halu, u klozetu veci, kaže, neka kaže utječem za lođešanu od muških i ženskih džina. Što ukazuje, znači, da, zašto se utječemo? Zato što oni borave tu danas nezijeti. Ili naši ezijetom njih da oni nama uzvrati. Odnosno, osoba kada to prouči, kao što u drugom hadijsku, koji je Arbani ocjenio u redostajnim džini, napusti, napusti mjesto gdje se obavlja nušta. <clears throat> Dalje, ako bi se neko pitao u, u selama takođe, jel li dozvoljeno obavljati namaz iznad kanalizacija, iznad septičke jami. Poslije, ima septičku jamu i ona je betonska i iz ima beton. Je li dozvoljeno klanjati na, na, na tom betoni za septičke jame? Je li dozvoljeno klanjati mjese gdje budu one velike ogromne kanonizacije iznad tog mjesta? Ako je to kuća ili soba ili, ili otvorena meraja itd. Ispravnostav je e, da je na tim mjestima dozvoljeno klanjati jer je time odvojeno, čime, znači, čime odvojeno nekim čvrstim prijedmetom da je odvojen taj dio gljiničistoća od onog mjesa klanja i da je namaz ispravno da se na takvim mjestima klanja. Euh <gled> također uzo iz uz, iz iz pitanja uh, tahareta, to je namazu, čljansu uh, spomijao na selu uh, propisa klanjanja namaza u Sa, u odjeći koja je uh, ukradena ili odjeći koju je haram nositi muslimanu muškarcu svilu ili da klanja na zemlji koja je ukradena od teta jel namaz dozvoljen na tim jesimo ovo, usklop ovog mesa je plan potom uh, jel jel dozvoljeno klanjati, klanjati na takvim mjestima znači ovo su tri razlike mesel su spomenuli a u u ovom kontekstu gdje ljudi mjestu se klanjaju pretpostavljamo da, da, da, da čovjek, pretpostavljamo komšija, komšija je ukro 2-3 metra zemlje i sad na tom mjestu baš gdje je ukruo tu uklanja namaze. Ima sobice tu uklanja namaze. Jel je mu tu namaz ispravan kad klanja, znači oko, oko toga ima razvilaženja učenjaka. Pa skupina učenjaka kaže da nije, da nije ispravan, valja namaz kod klanja na tako mjestu. Na mjestu u kradenom zemlji, u kradenom mjestu. Ili u koja je ukradena i oteta ili odjeći koja koja je zabranjeno da se nosi, da je nosi muslimat. Taj staf zaozbi uh, Imam Ahmed i uh, i to je hanbelijski mezeb, inače i ibn Hasan i nageomu i šehi od Islame Bin s jednim slabim hadisom, ne potrebno da spominjamo, znači hadis slab. Uh, Ovo ovaj je sad jedna mesela, znači kako to dokazuje s time, zašto nije dozvan, znači... Znači, ova stvar da nije, da nije dozvoljeno ukrasi zemlju, da nije dozvoljeno ukrasi odjeću, da nije dozvoljeno nositi zabranju odjeću, to je jedno pitanje. Ako sad u tome obaviš ili na tome određeni badit, te ti je valjan taj badit. Spoj, je to je velika krupna sela u kojoj su učenjaci, učenjaci u su suli, fika i fika. Ova, da li to ukazuje na zavranoj i da ukazuje na da je namaz batili? I da ga nije dozvoljeno klanjati tome seći. Znači to je mesela jako duga i e, uglavnom to je to je dokazivanje ono više racionalno razumsko nego nego sa nekim argumentima dokazima. E, drugi stav učenjaka, a to je džumhur učenjaka umeta, na stavu da, da je namaz da je namaz zvalja nakon klanja u takvom stanju, takvom mjestu, ali da ima grijeh spot i na tom su ostali čenjanci znači nefiski među malikijski šafiski i tak sada za najbeli on je, je bliže ispravan da ne, da spominjemo to sa strane sulfica kako je bliži kako je ispravno. Euh sada dođe ovaj drugi šart. Drugi odnosno treći šort dođi po redu a to je pokrivanje avreta. Pokrivanje avreta sa moguće, sa, sa kudretom, ja, da je moguće. Ja, e, Složili su učenjaci ovog umeta, tako prenose, jel, ja, fiskni učenjac, da su složeni na tome da je pokrivanje e, avreta, on su stidnog mjesta, ono što ovaj za pokreti, e, šart valjanosti na masu. I dokazuju to sa poznatima na etove, jaben ja i adem hud u zinetekom indekudli meršit. O, o potomci ademoju, uzmite uzim, svoje ukras, odnos odjeću, indekudli meršit prilikom svako klanjanja, oboljanje molitve i badeta. <tak> Također dokazuju to sa hadisom, koji ćemo inače spominjati to do, dokazivanje za muškarci, za žene, šta je stidno mjesto, a to je hadis od Selemet ibn Ekvaj, u kojem je došlo da je on pitao Pa kaže, mi često odemo u lov, lovimo životinje u Biblije. Kaže, pa neko od nas klanja kaže, samo u košlju, u jednoj košlju. A mi sva. Je li ispravno to? Valjamo. Pa kaže, Bosani kaže, nemam uh, uh, lije ruhu, ualeu lem jeđit ila em, jođi lehu Ovaj hadis asaniju dokazuje, ali ima u njemu slabosti. Znaci, poslanici sallallahu alejhi dobrio da se klanja u jednoj odječi. Point je odaj asaniju dokazuje tu propisanu klanjanja odječi. Hadis ima slabost, pa ne je potrebe, da ga spomenjem, neki učeničavska prihvata i spominju, al ne potvrđujem da spominjem, tad ne ulazim u detalje. Odajisher imamo i jedan drugi vjerodostan hadis od Ishodisher radijallahu anahu kaže poslanici sallallahu alejhi ve Ali opet znači i u ovom ima određenje slabost, neki učinjaju dokaze sa njima. Allah Žešanu ne prijma namaz ženi punoljetni, ženi koja ima hajst, znači punoljetni ženi, osim sa himarom. Sa himarom znači da je pokrila svoju glavu. A vjerodosaj hadijskoj bilježnosti je svojah i održa abrna bih allahu anhu, da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao za čovjeka koji je klanjao sa jednim ogrtačem. Prije ljudi, znači, nisam imali odička što mi danas imamo. Znači, imam mogućnosti da imamo razno vrste odička koje ima. Pa bi mnogi od njih imali samo jedno znači, jednu onaj, jednu vrstu odička sa kojim su ogrne umota. Pa je poslanik s.a.l. bio upitan o osobi koja klanja u, u jednom seubu. Seubu to znači neki vid odjeći poput košulje, ali koja, koja ide od čitavog tijela spusaše dodalo. I može biti poput deke sa kojom se ogrne. Pa je poslanik s.a.l. odgovorio i kaže in kane vaasjant fel, fel tehef Kaže, ako je ta, ta, ta, taj ogrtač, kaže, ako je širok, kaže nek se ogrne Feltahiv, znači, ne se ogrne od osgost, s ramena. Čita o tijelom kograo sam. On kane odajekan fetezirbih. A kaže, ako je tijesan, odnosno malom, kratakom, kaže fetezirbih, neka preklije od struka do njih bio. A ovdje je upitano, upitano za klanjanje namaza. Koji odliči da klanja namaz? Koliko je dovoljno odliči da čovjek klanja namaz? Tako da ovaj hadis je vrlo bitan, znači sa njim se dokazuje to šta je dovoljno muškarcu, znači međunguru Čenjaka, šta je dovoljno muškarcu, da, šta je obave za minimum da pokrije u u namazu. Ja, doćam tu, mislim da poslije spominje češnjala. E, uglavnom, znači, ižma u Čenjaka, spo, spominju, spominju šešt slajbe imtejnije, Ibn Abdelbar, da je ižma u da je šart valjanosti namaza, da muško, muškarac i žena punođeti moraju biti pokrit stidni dio tijela. Normalno spomeničko je to stidni dio kod muškarca, koji je kod žena. Međutim, ispravno ovdje nije, nije žmala učenjaka, nisu su složni učenjaci nama. Imamo skupinu učenjaka unutar malikijskog mezeva koji kažu da nije Da nije na, namas pokvaren ako osobu ga klanja a nije pokrila neki dio od od avrata sidu mjesta koji je obavezno pokrije. I taj stave čak izabrao i e, imamšel kana savremenu šejnaka. Spominjemo to i zašto. Za e, kako kažem zašto znači ima, ima hadis e, jako za nju hadis u tom kontekstu. E, a to je a to je da je Amr ibn Seleme bio je dječak Adiz uh, bilježi uh, Buharija u Sosahih. Kaže moj otac se talaka abi wafidin la rasulaka. Moj otac je otišao kao u, kao delegat u vidu uh, delegacije Allahom poslaniku sallallahu alejhi vesalam. Fi nefil niqabi sa skupinom usluga namaz. Ta'allama musallal pa pai poslanik sallallahu alejhi vesalam učio i rekla je umukum akravkum neka vas predvodi onaj koji najbolje uči Kur'an kaže ovo kuntu akravum lima kuntu ahver kar ja sam bio učio, na, najbolje učio najbolje učio Kur'an, najviše učio znao od Kur'ana odde se razlije od čeljanci, ali mislim se odde najviše, uh, najviše hipsa ili najljepši da učio, najbolje da uči. svema uh, kaže sam bio onaj koji je najbolji hifsi imao. Znači, najveći ili, ili najljepši svek. U ovom kontekstu uh, što govorimo o ove je Karifakat demuni. Pa su mene stavile da ja a bio dječak. Pa kaže, pasume stavle mene da ja budem ima. Ovo inače je inače dokaz da može predvoditi odrasle punoljetne osobe dječak koji nije punoljetan. koje je ispoznači 12-13 godina, nije punoljetan, ali ima više od 6 67 godina. A je tem njih iz... Te mi je godina šest, ali sedma, sedma godina kod VKH većine, a to je godina kad djete počinje da svača, da razumije stvari. Da razaznaje stvari. Mejgezio mejzio znači razlikovat. Razlikuje stvari s stvarno znači razpoznaj. Od te godine, znači od sedme godine do punoljetnosti, a ako a, dječar predvodi odrazne punoljetne osobe, znači namaz je svima ispravni njimu i njima. A to je dokazio s ovim hadisom. Jer su njega stavljeno predvodili. Kaže fakuntu umhum wa alayya burda li saghira safra. Yasin kaže a nameni je bila kaže bio mi ogrtač uh, mali ogrtač žute boje. Kaže fakuntu idha sajadtu inkashafa Pa kaže kada padnem na seždu, otkrij mi se. Irgošta. Otkrij mi se stidno vjestu. Kad padnim na seždu, Kari feqalet imra tun nisa. Pa kaže pa je neka žena od žena, žena koja je sklanjala. Rekla: "Varu anna awratu qariikum." Kaže: "Pokrijte od nas stidno mjesto vaše kari." koji nas predodi. Kari festere u liqamisan. Ovaj hadis je bio ta nogi meselama ovde. Da kvari i to što mu je otkriveno sidno mesu znači bio batal, rekli treba ponov namaz. Otkriveno sidno bilo mjesto bio ponovi namaz. Dak je čini ista Ove je dokazuje us ovim hadisom da otkrivanje stignulo mjesto na Mazdekaru na Mas. Naravno to nije riadio namjer. Kaže fešteru liqa misan Kaže pa smo kupili košulju iz Umana, mjesta današnje Kupusti. Kaže fama faritu bishai bader islami farhati Kaže nisam se obradovao onako što sam primio islam, kao što sam obradovao tome što smo kupili košulju. Hadis od Buharija i Sun Sahih. Uh, ovaj hadis, znači mi se govorimo ovdje o djelu tome, uh, sa ovim hadisom dokazuju i ovi koji kažu da je, da je pokrivanje svih mjesta sa šart valjanost da mazza, znači kad su čuli ovo Al-Sahabi kako on prevodio, znači rekao bi, a mi po nadu da što su planjali za njim, pričao, snašao znači, taj makar što je što je žena rekla da se su, su bili stinu mjesto njega kad se kad je pa na sjedila da je bio da je da je šart vađanosti na šart vađanosti je devači pokrite a drugo je šart vađanosti. Pa stime dokazuju uh, Šelkani i neki učenjacima likisko mezeba, znači da, uh, da pokrivanje stidnog mjesta nije šart vađanosti u namazu. Sa strani dokaza, da vas najbolje znači bliže ovo na čemu su ovi koji, koji nisu džum kručenjaka, i oni koji da ih malo čenjaka na tem da, da, da je šart vađanosti. Uh, naravno uh, mudrost toga što osoba treba da bude pokrivena da bude pokrivena priliku uh, uklanjena na mazu, sve doklanjena sama ili u društvu, u društvu drugih ljudi iz razloga što je to znači sa strane veličanja uh, uh, poštovanja i uh, edeba prema Allahu Đelšan da se u najljepšim liku izgledu znači vršimo sa namazom obraćanje Allah v Đelešamu, komunikaciju sa njima. Iz tog razloga znači, osoba treba biti tako pokrivena. I razlika, znači, ono znači učinjaci kada govori o stidnom mjestu u namazu, to nije isto stidno mjesto van namaza. I nije ispravno dokazivati sa onim šta je stidno mjesto u namazu, da i to si do mjesto van namaza kad oni dokazuju il ovaj oni koji kaže nije nije važno da pokrije lice zbog toga kad je bilo važe kaže poklopnicu na to, to je smiješno jer to dosrije nema veze jer pokrivanje van namaza se pokriva zbog shehbeta da ne pobuđuje strast po druge strani a pokrivanje u namazu je između relaciju između tebe i Alaha Đelešanu. Znači dva razloda i povoda zašto se pokriva stidno mjesto. <hle> Ovdje bi nam ostalo, znači sad da spomenem stidno mjesto uh, kod muškarca, stidno mjesto kod ženi. Pa da li, je, da li je stopalo stidno mjesto kod ženi, da li je avret ili nije avret? Uh, I onda šta ako osoba klanja, šta ako osoba klanja a otkrijemo se dio stidnog mjesta i kako da klanja onaj koji ne ima mogućnost da pokrije stidno mjesto ako dođu u takvom Znači ima tu eto, više masjela pa bih nam to uzeli više vremena pa ćemo naprekiviti. Svane kalah, mele bihamdi kaškodana, nakaj sa kvjetkala tu boli.